Розділ 62. Бабуся і тьотя Соня. Льоля все ж таки дала Мешкові бабусину адресу. І на другий день увечері Мешко, Генка і Славик, ідучи до Льолиної бабусі, сковзалися по лядяних доріжках, що простягалися вздовж тротуарів Борисоглібського провулка. Тиха пелена сніжинок летіла в мутному світлі по одиноких ліхтарів. Голубі зірки висіли в темному небі. Над будинком Мосельпрому, пофарбованому білими і синіми смугами, спалахувала й гасла, пробігаючи по літерах, електрична реклама нігде кромі, як в Моссельпромі. Генка, як і завжди, останнім часом був на ковзанах, прив'язаних до валянок мотузками, закрученими дерев'яними паличками. Його стареньке пальто було розстебнуте, вуха будьонівки теліпалися на плечах. Що за неподобство! обурювався Генка. Раніше тільки вулиці піском посипали, а тепер уже й до провулків добралися. Жаль їм, якщо людина посковзається. Видно, тільки на катку доведеться сковзатися. Ех, жаль, немає в мене норвежок, а то я показав Юркові Стоцькому, який він чемпіон. Вони підійшли до невеликого дерев'яного будиночка. Всім іти незручно, сказав Мишко. Я піду один, а ви почекайте мене тут. По темних скрипучих сходах з хідкими поручнями Мишко навпомацьки доправся до другого поверху і засвітив сірника. В глибині майданчика, заваленого всяким мотлохом, було видно двері з клейонкою і з одвислою тесьмою. Мешко обережно постукав у двері. «Ногами стукайте!» – почувся стемрявий голос чоловіка, що піднімався по сходах. «Адже, баби, глухі! Ногами стукайте!» Мишко загрюкав у двері ногами. За дверима почулися кроки, і жіночий голос спитав. «Хто там?» «До Підволоцьких!» – крикнув Мишко. «Хто такий?» «Від Льолі Підволоцької!» «Зачекайте, ключ знайду!» Кроки віддалилися. Пройшло хвилин п'ять, доки вони знову почулися за дверима. В замку заскриготів ключ. Він скреготів дуже довго, і нарешті двері відчинилися. Наштовхуючись на якісь речі, Мишко йшов слідом за жінкою. Він її не бачив, тільки чув човгаючі кроки, і голос, який бурмотів – «Обережно, не спіткніться, обережно», ніби він міг що-небудь бачити в зовсім темному коридорі. Жінка відчинила двері і впустила Мишка у кімнату. Тьмяна лампочка освітлювала столик і розкладені на ньому карти. За паціянцем сиділа бабуся-підволоцька, а тьотя Соня увійшла слідом за Мишком. Це вона відчиняла йому двері. Мишко оглянув кімнату. Вона була схожа на меблєву крамницю. У повному безладді стояли тут шафи, столи, тумбочки, крісла, скрині. В кутку було видно округлі контури рояля. Через всю кімнату від залізної грубки тягнулися до вікна труби, підвішені на дроті до стелі. На підлозі валялися картопляні лушпайки. В кутку облізла щітка прикривала купу сміття. Того сміття, яке все збирається, але ніяк не зберуться винести. Біля дверей стояв умивальник а під ним переповнений відру. «Проходьте, проходьте, молодий чоловіче!» сказала бабуся і відвернулася до карт. Поли її потертого оксамитового салопа лежали на підлозі. «Проходьте! За безладдя вибачте тіснота!» вона задумалася над картами. «Від холоду рятуємося!» пауза і шелестіння карт. «Через те й перебралися в одну кімнату. Трівця тепер кусаються!» «Мамо!» перебила її тьо Соня, взявшися за душку відра з явним наміром його винести. Не встигла людина ввійти, а ви вже про дрова. Соню, не переч, відповіла бабуся, не одриваючи очей від карт. Ти поклала на місце ключ? Поклала. Тільки ви, заради бога, не зачіпайте його. Тьотя Соня опустила відро, мабуть, прикидуючи, чи можна ще його наповнити. Куди ж ти його поклала? В буфет. Нетерпляче відповіла тьотя Соня і випросталася. «Дайте мені спокій!» «Бачиш, і слова сказати не можна!» Бабуся змішала карти і почала знову розкидати їх. «Соромилася! Б. Чужа людина в хаті!» Потім бабуся звернулася до мешка. «Сідайте!» Вона показала на стілець. «Тільки обережніше сідайте! Біда з стільцями. Столяр гроші взяв, а як слід не зробив! Кругом, знаєте, шахраї! Ось хоч би вчора!» Приходить чоловік пристойно одягнений, хоче купити трюмо. Я прошу 10 мільйонів, а він дає 15 карбованців і сміється. Каже, мільйони відмінені. Як вам це? Бабуся переклала карти. Як вам це? Я йому кажу, знаєте, шановний добродію, коли мільйони ввели, я цілий рік не вірила і по твердому карбованцю речі продавала. А тепер уже вибачте, мільйони так мільйони. Мамо! Знову перервала її тьотя Соня, яка все ще в нерішучості стояла біля відра. «Кому цікаво слухати ваші байки? Спитали б, чого чоловік прийшов». «Соню, не переч!» – нетерпляче відповіла бабуся. «Ви, мабуть, від Амбросімових?» – звернулася вона до Мишка. «Ні, ні, я...» «Тоді від повздорових?» «Ні, я...» «Від Захлопових?» «Я від вашої внучки Льолі. Ви знали Володимира? Володимира Тереньхіва?» Одним духом випалив мишку.